Fema glad na Fema review show Fema review show One don't do ni muda mwingine tena tunakutana ndani ya Fema Radio Show. Napenda kukukaribisha wewe na kukushukuru sana kwa kutegea sikio Fema Radio Show. Muda huu hapa tunazungumza masuala ambayo yanatuhusu sisi vijana nchini Tanzania. Na leo basi ndani ya Fema Radio Show tukiwa tunazungumza uh, mada kuu ya umuhimu wa kuwa kwenye vikundi na umuhimu pia wa vijana kujiunga kwenye vikundi hasa vikundi vya wakulima. Leo na Fit na muhimu zaidi eh ukizingatia tena sisi ni mstari um, wa mbele kabisa katika kuhakikisha tunakuwa na usawa wa jinsia nchini Tanzania katika maswala tofauti. Leo basi ndani ya FM Radio show tutazungumza kuhusiana na suala la usawa wa jinsia katika vikundi vya wakulima. Kuna umuhimu wowote hasa tukiwa tunazungumza swala la vijana kujiunga kwenye vikundi. Kuna umuhimu wa sisi kuzungumza swala la usawa wa jinsia eh? na kwa nini? ni msoali ambaye tayajibu leo uh, kwenye Fema Radio Show. Fema Radio Show inaletoka kuna Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue and pamoja na ACT. Na ndani ya studio basi kama Elivia kawaida, uko nami Rebecca Jumi. Na kwa kwanza basi tujiunge na reporter wangu God Abraham akitokea bangata Arusha. Yeye amezunguka katika sehemu tofauti akiwauliza wananchi, unadhani vikundi ambavyo vina wanawake peke yao au wanaume pekee yao vinafanikiwa zaidi kuliko akiwa mchanganyiko? Na kwa nini? Swali so, muhimu sana na Big God yuko hapa kutipa majibu tofauti ya wananchi. Unasikiliza Fema Radio Show. yes hayo alikuwa ni maoni ya wananchi tofauti tofauti kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza leo lakini wewe pia msikilizaji unaweza kutuma maoni yako kupitia namba yetu ya 0753 moja. na sola ambalo tunazungumza basi ni kuhusiana na usawa wa jinsia katika vikundi vya wakulima. Wao wanaona je, swala limekaje kaje? Kuna umuhimu wote kuzingatia iliswala. swala, watu ambapo wanaunda kikundi au mm? tuambie maoni yako kupitia namba ambayo nimeitaja hapo. Bado niko na reporter wangu Willgod Abraham na muda wapa basi anamleta Jipange wa Fema Radio Show. Tutamsikiliza Jipange. I tutarudi tena hapa hapa ndani ya Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Jipange, Pange, Pange, Pange, Pange. funguka shambani peta maishani chambani peta maishani Shani. funguka shambani peta maishani funguka shambani peta maishani chiambani peta maishani Pange. Pange. Fema Club na Word of no. Yes, msikilizaji wa Fema Radio Show, Fema radio show. Yes, radio show. baada ya kumsikiliza jipange muda huu hapa kukutana na rafiki yetu Bwana Ishi. Kimsingi basi yeye yeah, anatupa makavu live lakini ataka kujua sana leo makavu live ya Bwana Ishi yatakuwaaje. Unasikiliza Fema Radio Show. Ruka ndomoana hata majuka alikataa maswala ya uongozi kumbe uongozi mambo yenyewe ndo haya yani kila siku ni matatizo lawama juu ya lawama ha jamani haya mambo nishawaeleza kipindi kilichopita lakini baadhi wana kikundi hawataka hata kunielewa nishawaambia kwamba duniani kuna watu wa aina mbili watu aina wa mbili yani kuna me na ke ke ke ke, ke, ke, ke, ke. Yani, kuna wanawake na wanaume. Na katika wanawake na wanaume hata katika hesabu. Yaani hesabu kuna u, ukichukua hesabu moja ukagawa kwa mbili yani unapata nusu kwa nusu. Ukienda kwenye masuala ya mazao, wake sisi ni usiowakulima. Eh tunashukia masuala ya mazao. Ukienda hata kwenye mazao kuna viroba vile vya kilo hamsini hamsini. Yaani hamsini hamsini. Ukijumlisha viroba vya mahindi vya kilo hamsini, na viroba vya mahindi vya kilo hamsini, unapata ghunia moja la kilo mia 100. Yaani 100%, Mia kwa mia. Kwa nini watu mnashindwa kuelewa? Eh? Sasa kuna baadhi ya watu wanajiona wao ni zaidi kuliko wengine. Tukurudi kwa wao binadamu Yaani wanawake wao wanajiona wako juu zaidi ya wanaume. Na wanaume nao wanajua wako juu zaidi ya wanawake. Kumbe hapana. Hesabu haisemi hivyo. Ili upate asilimia mia moja lazima kuwe na hamsini kwa hamsini. Yaani kiloba cha kilo hamsini cha mahindi na kiloba cha kilo hamsini cha mahindi. Ukivijumlisha pamoja, ukadvimwaga kwenye gunia moja, unapata gunia moja la kilo mia moja lenye asilimia 100 mia yaani 100 mia kwa 100. Kwa hiyo hata katika maisha ya kawaida ya binadamu kati ya wanawake na wanaume hakuna kufunikana. Tunaishi kwa kusaidiana. kwamba wanawake wana sehemu yao ya hamsini na wanaume wana sehemu yao ya hamsini. Hata katika viloba. Sasa wewe kwenye masuala ya viloba unasema kwamba kuna kiloba cha kilo sabini, kiloba cha kilo 80 wapi Kama sio dumbesa na kwa hiyo hata katika maisha ya kawaida hatutaki lumpesa. Wao lumpesa unautoa wapi? Hapo ni hamsini kwa hamsini. Hamsini kwa hamsini. Bas. Rukaju. Unasikiliza Fema Radio Show. Yes, baada ya kumsikiliza bwana Ishi msikilizaji natumaini utakuwa umejifunza lakini pia umeburudika kama kawaida bwana Ishi wanatupa burudani lakini ni kukumbusha kitu kimoja kabla tujamskimiliza jembe jembeni wetu wa leo unaweza ukanitumia maswali yako yoyote ile kuhusiana na mada hii ambayo tunazungumza lakini pia kuhusiana na msimu huu wa Fema Radio Show na ni rahisi sana tuma maswali yako kupitia namba yetu ya 07530030 Sifuri moja au vipi inakuwa freshy. Time hapa tunatujiunga na ripoto wangu Warren Shewene anamleta jembe jembeni wa Fema Radio Show. Unasikiliza Fema Radio Show. Jembe jembeni. Diembe Diembeni Jembe, jembe ni... Bienben Bienbeni mbé yembeni Jembe jembeni. Fema Club na Fema Radio Show. Fema Radio Show. World of Duda. Asante sana ripota wangu kwa kazi nzuri kabisa ya kumoji jembe jembeni wetu wa leo. Msikilizaji wa Fema Radio Show, tueleke tukapate burudani. Namleta kwa, kwa Vanessa Mde anakuambia come over. Come over and listen to Fema Radio. <muchos> my weekend i spent in bunky town bileo niombana bambu lilikata oili kwa giza wewe ule washataa oh i'm thinking about you baby and maybe you'll come, come over baby fema rendishu baby komo va bene subiye jo Na fema radio show. Wanda Sema. Sema. Na fema. Yes, msikilizaji wa Fema Radio show ni wakati wa kusema na Fema. Semu ambayo unapata kusikia uh, ujumbe wako mfupi ukisomwa hapa kupitia namba yetu ya 0753 00300 moja naanza na sms ya kwanza huyo apa anasema kama tunavofahamu katiba ni mwongozo kwa hiyo kila kikundi kikiwa na katiba yake ni vizuri zaidi kwani katiba inamuweka kila mwana kikundi katika mstari ulonyooka message nzuri lakini kutoandikia jina lako na sehemu unayotoka Wamwingine anasema Katiba inasaidia kuwepo kwa usawa, kulinda haki za wanakikundi na kupunguza migogoro by Eddie Ellie uh, from Bukoba Edi asante sana kwa message nzuri kabisa. Ah huyu hapa anasema wa Kigoma kikundi kinahitaji kuwa na katiba ili kuwa na mwongozo wa wanakikundi kutambulika na kuheshimika kwa wanakikundi na jamii kwa ujumla na tatu kupata fursa kirahisi kama mikopo. Ni kweli kabisa. Ah uh, nyingine mwingine anasema Jamali mambo vipi nipo Kitama shuleni Tandahima siti nasema mambo poa sana katiba ni mwongozo kanuni na taratibu wamejibu kifupi kabisa lakini yuko sahihi kabisa Aa, Mesi msiingi nasema elisha uh, waivo mbinga ni muhimu kwa kikundi kuwa na katiba kwani katiba ndio inayobeba majukumu ya kikundi na kikundi kwa ujumla kama vile nini kikundi kinafanya kitayafanya na ni kwa utaratibu gani hivyo kuepuka uwezekano wa wajumbe kuiswa wanachofanya, ni kwa maslahi ya wachache. Nzuri na inaona ukweli kabisa kutoka kwako, Elisha. Na msikilizaji wa Fema Radio Show kama Elivyo kawaida, kila wiki tunamtaja mshindi kutokana na swali ambalo tuliuliza wiki iliyopita. Na kwa leo basi mshindi wa uh, zawadi ya wiki si mwingine bali ni Ashraf Kaspari kutoka Ruangwa, Lindi, kijiji cha Liuguru. Ashraf, hongera sana ye alijibu basi walietu kwa kusema zifuatazo ni sababu ambazo zinapelekea uh, kwa nini kikundi kinatakiwa kiwe na katiba kwanza katiba usaidia kikundi kuwa na msimamo mmoja usio na malumbano uh, kwa wana kikundi, pia katiba husaidia kupatikana kwa viongozi bora katika vikundi vya kilimo vya mazao ya aina yote. Na tatu, katiba usaidia kikundi kuwa na maendeleo mazuri. Iwapo tu katiba hiyo itafuatwa kama ipasavyo na wanakikundi wake. Message nzuri kabisa na huyo basi ndo mshindi wa swali la wiki. Nawe msikilizaji unaweza kuwa mshindi kwa wiki ijayo na ni rahisi sana unasikiliza na kujibu swali letu la wiki kisha unatuma jibu lako kwenda namba 0753 0030 01. Na swali letu la wiki hii basi linauliza Unadhani vikundi vilivyo na wanawake pekee yao au wanaume pekee yao vina manufaa zaidi kuliko vya wenye mchanganyiko? Unadhani vikundi vilivyo na wanawake pekee yao au wanaume pekee yao vina manufaa zaidi kuliko vya wenye mchanganyiko? Na kujibu swali letu andika neno radio cha nafasi, jibu swali letu, tuma kwenda namba 0753 0030 01. Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka. Unasema na Fema Radio Show unashinda Fema Club na Fema Radio Show. Na fema radio show. Mishemishe mishe za shamba na msikilizaji wa Fema Radio Show tunaenda kukutana na uh, kijana mwetu Nuru Jofrey yeye yeah, basi anashirikiana na sisi changamoto alizokutana nazo wakati anaanza shughuli za kilimo Mishemishe za shamba mishimiche za shamba Unasikiliza Fema Radio Show. Yes, hiyo ndio ilikuwa Fema Radio Show kwa leo tulikuwa tunazungumza mazima ya usawa wa jinsia katika vikundi vya wakulima. Msikilizaji tumezungumza mambo mengi sana, nisipenda kurudia umemskimiliza jipange wetu leo lakini pia jembe jembeni akisistiza umuhimu wa uwiano wa jinsi katika vikundi vya wakulima. Fema Radio Show ilitokuwa na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue and pamoja na ACT kama kawaida ulikuwa nami rebe kwa yume lakini kila siku nasema mwisho wa kipindi kimoja ni mwanzo wa kipindi kingine tukutane tena wiki yayo. Kwa kwaheri